Чого ви тільки не знаєте, сидячи в цих чотирьох стінах мови, у він відсовуючи келих. Шановний Крейслере, ви з гілярій, я бачу таємницю, але триматиму язика на припоні. Ви не хочете випити за свою? Ну, добре, поснідаємо в келії і добре. Підживімося. І бібамус за те, щоб Господь зберіг по обацтві спокій та веселість, які досі тут панували. А хіба тепер їм щось загрожує? Зацікавлено спитав Крейслер. Найдорожчий пане, стиха мовив отець Гілярій і довірливо присунувся ближче. Найдорожчий пане. Ви вже довгенько перебуваєте в нас і знаєте, в якій згоді ми живемо, як найрізноманітніші нахили братів поєднуються у веселе гроно, Чому сприяють лагідні звичаї монастиря весь наш спосіб життя? Так, мабуть, було б ще довго. Та знайте, Крейслере, щойно прибув отець Кипріян, якого ми давно вже очікували і якого Аббатові настійливо рекомендував Рим. Він ще молодий, та на його висхлому, застиглому обличчі не знайдеш і сліду веселості. Навпаки, в його понурих, змертвілих рисах проступає невблаганна суворість, яка зраджує в ньому доведеного до найвищого ступеня самокатування аскета. До того ж він усім своїм єством виявляє ворожість і зневагу до оточення, може, й справді викликану почуттям духовної переваги над усіма нами. Він уже мимохідь питав про монастирську дисципліну і, здається, ваш спосіб життя дуже його розгнівав. Ось, побачите, крейслере, цей прибулець змінить усі наші звичаї, з якими нам було так добре. Ось побачите, ось побачите, тепер я доведу. Святенники відразу приєднаються до нього, і швидко утвориться партія проти Абата, що, мабуть, візьме гору, бо, як мені здається, отець Кипріан, емісар його святості, і Абат мусить йому скоритися. Що буде з нашою музикою і з вашим затишним життям у нас, Крейслере? Я розповідав йому про наш добре злагоджений хор, про те, як гарно ми вже можемо виконати твори найбільших майстрів, але похмурий ескет страхітливо скривився і сказав, що така музика личить суєтному світові, а не церкві, звідки папа Марцел II справедливо хотів її взагалі вигнати. Якщо більше не буде хору і замкнуть від мене льох з вином, то. Але поки що, бібамус, не варто журитися наперед. Ерго, буль-буль-буль.